Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till Spoilervarning! Följ med oss på en resa långt bort hemifrån! Sami kommer in och skjuter vitt ur handleden rakt in i kameran. Just så. Så är vi där igen. Uh, måste städa. <laughs> Samy man, samy man, does whatever a teenager can. Så många strumpor för olyckats. Svärr Och ähm, ja, hej. Hej. Kika som vanligt nu dära bästa Spiderman, skjuta vitt, kämpt till triggervarninget för där finns vi. Långt bort hemifrån. Precis och om ni vill så kan ni ju definitivt försöka få hashtaggen Sticky White Stuff att trenda på Twitter. Och gärna kopplade till oss att Triggervarning varning ett. Jo, och har ni inte nogmatts, liksom, vitt flyga på nätet så gå till det faktiska nätet för där finns ju också på du vet Fasebukake där vi heter Triggervarning. varning. Hurra. tack. Jo, men som ni säkert gissa från från alla de där små ledtrådarna som vi gav här så ska kvällens, eller morgonens eller dagens avsnitt handla om Spider-Man Are From Home Jag är så arg, när ska de recensera Detective Pikachu? <laughs> Den frågan ställer jag mig själv också Ja, Man brukar nog få näven fullt med vittarna Pika Pika Ja, ja men jo, det var ju inte han vi skulle tala om, det tror jag inte. Mm. Ja, säkert gör en crossover i något skede. Ja, Pikachu, The Dark Web. exakt. Ja, ni ska aldrig googla Rule 34 och Pokémon. Det är liksom inte bra i det. Tack för den. Väntar medan alla gör det. så Sådär. Ah, varsågod, ni har nu trauma. Uh, jo. Men den här filmen, det var ju skojigt att se Spider-Man igen. Oj, jag tycker om den där. Spider-Man, um, tänk mm. att du vet, Tony Stark dog och allt det där. Och nu är vi. Ja. Marvel tickar bara vidare. Så. Ja. Alltså att, kan ni, vill ni gräva upp liksom Tony Starks lik och sätta på en fin klänning och dansa runt med honom sista gången. Jag antar de tekniska jorden ja. det där i ett ja, ja, ja, i princip. Och det gjorde det ju i början av filmen också. Ja. Lite. Men, jag, men, jag menar, man måste som liksom börja varenda Marvel-film nu med någon sån här in memoriam av jag menar, den här personen hade ju inte ens dött på riktigt. Att Jesus ja, cursed men det, you cursed. Men, men det förde ju över det hela tiden. Det blir ju mer så här meta-grej istället för att då det ska handla om Stanleys från så nu handlar det om en karaktärs franfälle, men att mm. båda de stora grejer i, ja, i jag filmens att titta, sku, universum. Typ, typ Nick Fury, som. bara titta på en talriktig som <laughs> Stanley brukar äta makaroner och ketchup från den här. <laughs> men, naja, jag alltid gillar karaktären Spider-Man, men okay. jag... Men konsekvent så är jag också alltid hata karaktären Peter Parker. Jaha. Okej. Okay. Mm. Vill du lite utveckla det här? Nå, no, om du vill det så. Uh, nej men alltså okej. Okay. Spider-Man är ju liksom. Han är ju som typ vad Deadpool borde vara. Att han är ju liksom wisecracking men också kompetent. Att jag menar. Ja. Yeah. Och nu får alla som comic, fanboys något i huvudet men jag tycker min definita Spiderman så är för jag vägrar säga Spindelmannen för alla de är superhjälte okay. namnen låter liksom du tar bort allt coolt och det låter bara som liksom den där konstiga killen i parallellklassen som springer runt i kalsongen och ett bälte liksom för helgen Spindelmannen <laughs> Sp Spiderman Ja right? yeah, okej okay. Spider-Man The Animated Series, som kom på 90-talet. Uh, jag tyckte att den var ungefär så bra som Spider-Man borde vara. Jag menar, den hade sina 90-talsproblem. <laughs> jag menar, mm. case in point, hur de portraterar Michael Morbius. Får inte suga blod, ja. han suger plasma. Med ja. har... och, inte med, och inte med tänderna, utan via sina handflator. Ja, får inte vanliga vapen, så alla har laserbössar. Att... Ja. Jag tror vi kan hantera det, men folk var liksom nu. Men i alla fall, att Spider-Man, så i, i den serien, eller även lagstycke som Spider-Man borde vara, att han är liksom kompetent och han är smart. Och att Vi ska inte glömma, liksom Peter Parker var ju faktiskt liksom smart. Att han var liksom lite av en ja. sån här science buff. och att, uh, Kanske inte liksom så här Einstein smart men smart nog att han behövde inte alltid slå någon på käften. Så här. Um, och att Vissa avsnitt så fick de ändå in liksom lite det här, den här drama och det här valet och så här. I alla de här spider-man-inkarnationerna så är det som att okay, här är en Spider-man situation som händer här i stan. Och sen så är det någon alltid som Spider-Man, spider du måste komma nu. Spider-man, spider kan du komma och spider -man? och det är en Spider-man station och spiderman okej. Okay. Så gör han det och alla liksom yay spider uh, Så det är just min på Det sättet, en, en som är som särskilt kompetent eller liksom så här smart Spider-Man. Utan det är bara smart. men här har vi en perfekt station specialdesignad för dig. Vill du mm. gå vidare? Klicka på ja-knappen. Okej. Okay. Precis. Och sen så har vi ju alltid den här parallellen. Peter Parker och till exempel i den här animated series så var ju Peter Parker Spider-Man. Och nu alla liksom, men inte Peter Parker alltid Spider-Man. när så mm -hmm. låt mig förklara. Att Peter Parker var Spider-Man. Spider-Man var Peter Parkers identitet. I de här ja. filmerna i många... Andra inkarnationer av Spiderman så finns det som såklart Spider-Man. Och Spider-Man är liksom jättekompetent att hoppa runt och skjuta nät och slå folk på käften och alla. Liksom yay CGI. Men ja. Peter Parker är liksom bara en gnällande liten fitta som är liksom. Åh, jag skulle vilja pussas men äh, jag kan inte. Oh, så pinsam, äh. att Som i någon scen är i sen kanske man skulle känna igen sig. Men det är vitt och hela filmsatan igenom. Att ibland är det liksom. Kanske enough you guys. Mary Jane är inte så hot. Det är inte så episk romans. Det har ingen betydelse för storyn. Kan vi bara liksom move the fuck on. Please. Mm -hmm. och att, men det är som hela tiden. Och att jag tänkte. Det ska kunna bli roligt det här att ah, nu är de på den här Europaräsan, med Men som crazy yeah. Nick fury som händer. Och Han måste liksom göra lite så här weekend att Bernie är där och, och hålla på. Och så här. Men det blev som bara liksom så här krystat och dumt och liksom säpe om att men Vitto, välj nu det är. Ska vi ha Spiderman som springer ut och eller ska vi ha Spiderman som kanske ibland yeah. måste vara Spider-Man vid sidan av resan. För att inte jag bara stoppa någon lokal crime lord eller någonting. Att, det är som att allting är som så stort och det är så onödigt. Och du har som så här. Super CGI Spider-Man med neurotiska. Oh, jag vill bara pussa och spita som att oh fuck me. Eller som liksom, det, det blir bara som. Det så bara som en halvfilm. Som bara som lutar som. Ansiktet i handen. Som mhm. Mm Mmhmm. Mm -hmm. Ibland så kommer någon innan bara liksom spruta liksom Tony Stark för de onor liksom ur alla håll och så. oh god, we got it. Han var nog snäll och bra. Bygg och shit han. Oj, vittu. Ja. Mm. Det, så. Det stämmer. Mm. Ja. ja. Så det tycker bra. jag. Jag var... tycker det nu. Ja. <laughs> ja. Det var... Alltså det var intressant, jag måste säga att jag minns ju inte nu varje liten detalj från den tidigare Spider-Man. Jaha, men då får filmen, du alltså gå ut. Jaha, tack, Rända hej då. detaljer ska vi ha, med obeskrivliga nivåer av eufemi. Go! Ja, nu Fäll. passar det. Mm. <laughs> Okej. Ja. Lite torrätts där. Ja, då. alltså, ja. Mm. Well, alltså Homecoming som, som, som Jag funderar över det stämningen i eh, den här filmen, alltså Far from Home, jämföras alltså med Homecoming. Mm. Och det, det, det kändes som att det försökte mera. Det försökte för det kan, att alla karaktärer som blev inkopplade här. Vare sig det då är, är den här Jacob uh, Batallons uh, Ned Leeds. Mm. Uh, eller, uh, eller den här Cheyenne uh, som uh, han. Han då plötsligt blev tillsammans med när deras händer rör vid varandra mm -hmm. på, på flyge. Det eller inte Eller då de två, de två lärarkaraktärerna. Ja. Så att de, de försökte så där med alla olika här, så, riktiga stereotyper ja. göra, uh... göra dem roliga. Och, ja. och jag vet inte det, det kändes som att den här filmen som liksom ett, försökte mera med det ja. och nummer två, som du sa det, det kändes det kanske blev lite så där som liksom, lösryckte hela, så jag tycker att den här progressionen i filmen blev väldigt lösryckt också jämfört med många tidigare mm. uh, Marvel-filmer ja det här med, med det här gettsättande liksom mellan städer, olika städer i Europa. Och lite, ja, ska vi säga, man kan ifrågasätta lite hur de reste mellan de här olika ställena. Mm. Och den här hela liksom tids, tidsaspekten. Märkte du annars, äh, bara som en liten sådär apropå att, att, jag menar, jag vet att det här är en amerikansk film. Är, och man måste väl göra en liten ja. sån där, liksom klammer och som ah, amerikans rulla med ögonen men att som att som, det var ju som väldigt på gränsen till så här rasistiska porträtteringar av alla ställen de vad det var ju som väldigt så här som skulle vi säga så här whitewashed postcard grejer de fort i ja. som typ i tjeckien så sitter de typ med får som springer runt på gatorna och som att mhm mm så är det och liksom i ja. i Rom så är liksom är allting under vatten och utar och så som att ja så det var ju i Venedig det här. Ja, har förlat i Venedig. Och, ja, men du vet alltså eller likadan under vatten och luta i Italien så. Ja. Ja, ja. Det var minst under lutande tornet i Venedig som Ja. Öh ah, vi kommer till hanfick. mamma mia, jag gör dig en pizza. Mamma mia, spindel. Nej, men men du har ju rätt då, plus att, plus att alla var jätteartiga i Nederländerna. Ja. Alltså och där finns tulpaner. Jo, som största tulpanfältet. Ändå jag kunde tänka, ja. jävla fitt, varför landar ni där? <laughs> <laughs> ja, det, det är sant. Ja, därför stördes nog säkert många. Ja många äh, arbetet ja. för den vidare ja. framgång. Men känner ja. finnemda det... de med röjta till och så här nu ut från fält. <laughs> <laughs> Fina blommor. Ja. Ja. Ja, men du, och sedan går de jävlar så det tar ju som en dag att som vet med buss bara reser från ett land till ett annat så där bara. Ja, alltså det, det, det var ju det att den där den där som liksom tids tidsrymden blev ja. väldigt oklar där. Men den var ju inte um, alls oklar på det sättet för att som de presenterade så fick man ju som alltid som sådär. där du nu är det imorgon. morgon, därför att en eller "we need to be there, we're there tomorrow" och sådant så ja. Pff, level ja, två, men, liksom Venedig och allt så. Ah, okay. ah, ja. men det behövde jag kunna vara sådär. Någonting mera där för för sånt tidigt så är det inte inte gott så där snabbt att bara åka med buss lik liksom. tror jag att de skulle gå och känna och känna. Ja. Men barn, nu sitter vi 36 i sträck här. Ingen sover. Ja, no, ja alltså jag jag håller med uh, så här in so far att man som, ja. alltså, det är förmodligen liksom lite småaktigt för att ja. det känns ändå som att ja, men så vi behöver inte se varenda mil de reser med bussen hur hur nej, nej det behöver det behöver man ju inte men men det skulle ju kunna vara så där på no, på något en liten liksom grej visa som liksom, att hej att ni kommer ni kommer nu hit så skulle jag fått någon liksom rolig liten stämpel i passe med liksom ett datum ja, men liksom, det är bara sånt där att du förskrev med dubbelt rad avstånd. Det är som att du, du tog ja. en sak alltså, som visst. var helt okej, okay, men du kunde ha gjort ja. det som fint. Men du ville inte för ja. du ja. Ja. Och så, ja, det, för du har bråttom. Det är ju sant. För det fanns ändå som så som mycket filsener i den här filmen, annars. Mm. Att det, ska som, det, alltså det är som min vanliga kritik till nästan alla såna här moderna filmer: att, liksom att ni har så satans bråttom om någonstans, men ingen vet om liksom När ni kommer dit så är nog riktigt så här slör där det står en värdgö som ja, nej, jag måste väl uh, visa dig uh, någonting uh, nu då din uh, bög. Uh, och sen som superhjälter, nej inte, jag homo, du är homo, ska vi slåss? Och sen kommer tredje person nu ska ni inte diskriminera för vi är en progressiv film. Och man som bara står där och känner hur ögonen blir tyngre och tyngre och tyngre, på ögonlocken bara. På alla fall som, oh, oh god, oh, är de är i en bil nu. <tryck> att, det skulle vara så mycket begärt att någon bara säger att en som bara såna throwaway line att liksom att åh oh, liksom nu har vi suttit tre dagar i busen nu ska det nog bli sjänt och stärka ja. på sig ja ja jag förstår så det att säga shit has happened Nick Fury han som ja. bara suttit nånsin så när är du är där framme och liksom ja, har inte bara säger liksom snark men som ja. det, men jag håller jag är håller helt och håller med om det Det, det är ju just de här sakerna som skulle ge det där där liksom det kryddan det hela. Jo, men det är ju liksom lite det där att vi bor ju i Europa, allegedly. Ja. Och uh, ja. ifall dödspatrullarna är på väg. Uh, mm. det, är ju inte, det är ju inte så att vi har talat illa om Marvel tidigare. Aldrig hänt. Lögn ja, och förtal. Uh, nej men alltså, för det är som att man bor i Europa. och att, ja. Och därför så vill man ju ändå som på nävis vi är ju inte som det är ju inte som USA när man som typ glider in från en stat till en annan och bara som bussch att det finns ju som hav och skit och att som yeah. gränser och det är ju inte som bara att tra la så där. Men men det kanske inte spelar så stor roll eller det spelar inte så stor roll som man kanske får det att låta. Det är bara en liten sak. <gör> grej. Uh, ja. men uh, vad ska jag säga men alltså jag tänkte återvända till det här du sa om liksom den här Ned och, och det här och de ska vara som med så här, alltså de ska roliga. göra dem extra roliga och så här ja, det var kanske nej. en av de här sakerna som jag hade minst problem med för att liksom okay. den här liksom Batalons karaktär att jag menar liksom han är liksom den fäta nördvännen liksom och att göra ja. I can relate. Uh, han är lite awkward. Och liksom, det var väl lite kul att, att de spelade det här aspekten med honom. Och göra yeah. den här Betty. Uh, men yeah. att liksom, men det funkar. Så tillvida att det problem jag hade var ju som att. De visste mig riktigt annars som de skulle göra för att. Annars var ju som bara där och liksom. Men klart du måste gå Peter. Du som är Spider-Man. Mm. Spiderman, alltså det är du som måste rädda oss alla, du exakt, du ingen annan, du. Kan du gå någonstans att, yeah. hej, vad uh, som ska vara riktigt bra, Ned. Hur skulle det vara om du skulle säga att, om du skulle som hålla din kärring i tukt och säga att, nej, Nä, sluta vi ska inte gå ut här, vi ska sitta på operan. Jag som bestämmer. Jag har största tuttar i yeah. familjen, jag säger att vi ska inte gå ut, det kan vara farligt. Och så säger, nej jag vi ska gå. So, mm. vet du hitta på någonting kan ja. du bara liksom texta ja. Peter och liksom, Peter oh my god liksom, sopsäcken är så fulla. Ja. kan mm. du komma ta ut den snälla Peter och det är som att ja. med de enda ja, som är kvar därute, där ute liksom när den här typ hundrafjärde attacken skär och de sitter där i sig och de som att Jesus ja. Christ alla andra i stan ja. fattar och springer iväg men inte ni ja vad oh fuck ja Ja, han, det, har är att... här, han har ju som förvandlats i den här. Han är ju svegeliga på sätt och vis när för den här snygga tjaien som alltid liksom blir keynappar de här att precis. Och det men det här kommer ju tillbaka till det där att som, karaktärer är inte porträtteras som på något sätt kompetenta. Mm. Att, att liksom, det för det ju det är sant som du säger att ska han inte försöka lite mer med det där att hej, no, håll de här människorna här. Mm. Kanske någon av dem går iväg liksom flyr därifrån ändå men ja. liksom ser att, men jag vill, jag tänker nog inte bara när jag sitter här men att han skulle försöka hålla vissa, sen skulle det ju kunna vara att den där byggnaden på något sätt är så i närheten av det att de, de då råkar ut för vissa saker där inne Jo. men bara för det måste placeras i, i, liksom i centrum all det där, i stormens öga Nej, även men... det är lugnt i stormens öga Väldigt men, ja. nej, men det är alltid så här med Marvel-filmer för att liksom ingen kan som gå till köket och ta en glass utan att det ska en vortex till liksom helvete och liksom, liksom Hitler kommer ut och liksom ska starta tredje riket. Var då I ditt jävla kök för att du vågar gå till ta en glass. Och att, men, ja. Hur skulle det vara om... Mm. I don't know, liksom det börjar brinna eller liksom någon bröt sig in i hus eller någonting som ändå som kanske är normalt men som sen så där progressivt eskalära. Mm. Men det, det finns ja. ingenting progressivt. Det bara som, ja, nu har vi en rolig scen, en lugn scen, en rolig scen, en lugn Och sen så bara liksom faller alla liksom meteoriterna och alla liksom dämoner anfaller och man som att, oh fuck. Liksom, man kan inte ens säga no. att det ska lära för det var som bara som sådär: instantly vaporized. Liksom. Och, att, och Jag menar, jag tror skulle det vara första Marvel-filmen man såg, eller första filmen mm. som är sådär, så skulle man kanske vara: What's going on? Men nu är man som yeah. så van att det här är så här det är. Att man som reagerar ju inte längre. Men, men det är ju nog som väldigt så här. Det får göra ett lå hysteriskt tempo. Därför att det finns egentligen inte så mycket progression att man, man vet ju som när som Jake Gyllenhaal kommer där. Och är liksom mysterisk. Att som att ja, oh, vi ska se nu då hur länge det tar tills du blir en balvante. Uh, ja, det ju men det alltså, men, men är ju problemet för att alla de här karaktärerna så här så de är ju bekanta. Och... Och liksom också, också ifall du inte har läst komikserna så vet du ungefär hur, hur de här filmerna liksom går till. Ja, alltså, jag ska kunna vara både blind och dö och ska kunna peka ut skurken i en Marvel-film och exakt när de kommer att framträda i filmen också. Alltså det är inte, ja. det är inte svårt. Det är liksom riktigt så Men... liksom, här har du liksom, kopplat ihop punkterna och så vinner du. Det finns två punkter, ja. de ligger bredvid varann. Och det finns redan mm. ett streck. So uh, well, mm. I'll give it my best Det yeah. yeah. gick, gick men. bra yeah. men, men det har ändå alltså, De försökte ju eller no, Försökte och försökte Men uh, det, det börjar ju på ett annat sätt Med att uh, Karaktären Mysterio Uppenbarar sig Inom sig riktigt första minuterna Ja I, i filmen var på där brukar finnas ju en en build-up men att det här hade att göra med att det de, de de som som att det här är en, en ny hjälte sure. ha gjort anträde på scenen. Jo. Men, ja. men, men liksom, och det jag tycker att det, det, är som, det var mycket där som jag tycker att var helt i enlighet med karaktären Mysterio sure. Så här, det, det jag har läst i är klart då försökt att uppdatera det hela. Mm. till en mera, ska vi säga anno 2019 sure. äh, användning av äh, teknologi och så vidare men, mm. men, men vad jag, liksom, jag jag tänker att i, i den här storyn, då, då det just fram, han framstår som en, en, en mogen gilte mm. en som visar, visar sig ha vissa av de kvaliteter som äh, Peter Parker i en kanske känner att han själv saknar och han känner att uh, det här kravet på honom att på något sätt fylla Tony Starks skor nu ja. när Tony Stark är borta, att det blir för mycket för honom och han tänker att men här är ju en, en som verkar ha kontroll över saker, som, som, vet, som vet vad det, vad det krävs och, och kan liksom offra och, och klart vars då redan är död så han behöver ju inte bry sig du okay. vara hemma eller, eller vill ha pussas med någon på en bro. Så, ja. mm. så, så, så på så sätt så var han ju kanske mer lämpad att då ta, ta över här. Jo, men det är ju liksom så, de så... prioriteringarna. Liksom att jag har ja. typ staden rämner. <laughs> men jag skulle så vilja pussas. Och så fuck. Ja, men, men, Sami, men Sami kan du nu säga att när du gick i uh, gymnasiemotsvarandes tror jag, mm. att uh, var det nu inte så att när, när de där demonerna uh, anföll närpe, att tänkte nu inte du heller tänkte nu inte du också på att du heller skulle vara i pussas med någon på en bro och jag tänkte som att det var ungefär som i man Homecoming att istället för att fara och rädda världen så var du vet, Homecoming men uh... <laughs> ja, just så <laughs> Okej, okay, men vad, du, vill du läka lite? <laughs> det var liksom så mycket, så mycket vittstuff som flög omkring i det hus. <laughs> Nikolaj, om hela världen rämnar, det står någon här jävla monster av elementen som står och dunkar nästan. Och det flyger nu no yeah. runt någon grön och lyser på dem. Och det står en väldigt yeah. sur, arg Samuel L. Jackson med en och säger Ska du kom? Ska du kom? Fitta, ska du kom? Och det var är något för att slåss med det, eller sitta hemma och runka. Vilket skulle du ta? Jag ska göra det som jag är bättre på. Vilket säkert ska vara det, det andra. <laughs> Låt publiken gissa. Uh, <laughs> Skriv <laughs> in triggervarninget gmail.com ja. mm. ja, Men, men, men så jag så kanske jag skulle visa upp ett sådant när Samuel L. De... Jackson skriker att jag skulle bli färdig med det jag gör det hemma riktigt snabbt och sen går rädda världen. Det är nog det som ja, de här, ja, kanske jag kanske skulle dränka ja. den här elemental ni liksom min mansbank och så. <laughs> ja, så. Ja, hey, nej, vi har en superhjälte man... men vi vill inte ja. filma för att usch. Ja, ja. ja jag måste säga det, det är ju kanske, det är ju ingenting som säger att man inte kan multitaska egentligen. Men, men, jag tror men, att av alltså, alla ställen dock ja. att attackera och ta över så tror jag nog att en RPS har så här. Statistiska ja, det... strategiskt ordälet en strategisk ja. prioritet. Att, ja, Haha, men, nu är vi vinnt. Det största tomatproducenterna i Finland. Nu, nu, ja, nu ska du det... världen beva när vi får sina jävla tomater Ja, men det, men det, är, ju, uh, ne, det är ju. Det är det där du, som du minst anar Det ser alltså, <laughs> ju finlands spanska inkvisition. Ja, ah, så so det som liksom det här Spider-man Far from Home. Egentligen en kommentar att nu får du inte längre närproducerat, utan du måste importera. Exakt. Ja, ja utlokalisering. Jag ska men, köpa men, upp men, lite men, i Närpes nu då tills de börjar vill filma din mm. den tredje filmen. Men hörru, jag undrar ja. om du ska ha lust att läka lite så här ordassociation med mig? Uh, jaha, okej. Okay. Okay. Jake Gyllenhaal. Uh. Brokeback Mountain. Uh, no. Vad dumt. Jag hade just hans namn i huvudet. Heath Ledger. Heath Ledger. Uh, mm. uh, uh, The Dark Knight. Mm. Jaken. DC. Okej. Okay. Uh, vi kommer exakt dit jag ville, med litet minus för min momentära brain fart. Uh, Så so, vad har Jake Gyllenhaal, Heath Ledger och deras uh, superhjälte, eller supervillen Alta Rägon gemensamt? time uh, I'm stumped. Uh, berätta. Now, deras så att säga masterplans så hänger alltid på så här väldigt slumpartade händelser. Uh, jo, precis. Det var, det var så mycket som att om det här händer så går det så här. Som till exempel nu att, mm. för att nu säger Dark Knight att Jokan är antingen så fucking savant att han till minsta minutiösa detalj liksom ja. räknar ut. Till och med att folk ska stanna på exakt det här stället och titta upp i exakt den här stunden med, och grejer ska hända som är hälsa slumpartade med människor som bara råkar passera och så här. Allt det här har han räknat ut och det händer exakt så. Ja. Så som att, antingen så är han som så här klärvojant till, ett sån, till en sån nivå att du vet det har aldrig funnits någonting liknande eller så är han bara ja. galen och bitarna bara råkar falla på plats och han är som det var min plan. Nu är ju kanske nu då inte Mysterio riktigt på samma nivå, men om man tar en sån enkel sak som att nu mm, finns de här elementattackerna nu då, och jag, jag, jag kan återkärra den här karaktären närmare. Liksom, om man ska kärskåda honom lite mer, då kanske vi gör det. Men om man bara tar om hans fantastiska planer, då. När han gör yeah. alla de här grejerna, och i något skärde så väntar han sig att Spider-Man så ska ta fram sina glasögon som man just fick just upptäckt på den här resan. har hade inte haft dem tidigare. Ja. Och sen inser de att de sitter här utan den andra killen ens nämner det. Så den kan ta fram dem, titta på dem. Och sen kommer de fram och säger att hur ska du om jag ska ge dem här åt dig? Mm, och som precis. Att Uh, det ska vara en annan sak om han ska ha sagt någonting om du ska börja sitta och diskutera Tony Stark och han kanske ska ha lett fram att han ska kanske lite manipulera och pusha den här grejen yeah. och det är det som är som mm. så dumt då, därför att en stor aspekt av den här mysteriokaraktären om man ser på liksom om ser det, att han var ju också något av en hypnotist yeah. så det känns som att den logiska utvecklingen där så skulle jag vara i att då, att han hypnotiserar Peter Parker eller att han gör någonting för att han planterar den här idén i hans huvud. Precis. Att, ja, de här glasögonen jag just fick som verkar styra allting. Så, ja, men, hur skulle det vara med skön om att nej, här! Och, så, mm. och det har han räknat ut. Det har och räknat ut. Han är så jävla <laughs> ja. så vant han och, och att ja, jag vet att det blev så för att vi publiken ska hålla sig spänning att liksom att Åh, oh, vilken good guy och så här. Nej, nah, han är bad. Men du ser ju det här komma liksom 15 mil bort. Jo, nu, precis för du vet ju, liksom, har du, vet du någonting om äh, Spider-Man? Så borde du ju veta att Mysterio tillhör en av de riktigt klassiska fienderna. Jo, men fair enough, kanske de flesta inte uh, läser så mycket seriet in i och inte känner till karaktären Mysterio. Så fair enough, yeah. de verkar ju lämna bort mycket av hans andra talanger ur den här filmen och fokuserar mest på hans illusioner. Ja. Men, men här är då en annan idé. Hur svårt skulle det då vara att göra en illusion där Peter Parker sätter bort sig glasögon, glasögonen men egentligen så tar han dem rakt i liksom Mysterios banana hammock eller någonting. För det känns ja. att igen så liksom ni måste gå över liksom 17 bäckar efter vatten och för ska ni göra det så fucking svårt? Ja. Mm. Han ska och, och, och kunna liksom, gå och drinka med Spiderman i tre år innan Spider-Man ska Nej. komma på själv, att liksom Att Här med glasögonen som är jättemäktiga som verkar styra allting. Jag tänkte att äh, hur skulle det vara om jag skrev om till dig? Ja. <laughs> okej, men mm. nu har jag. Superfinländsk, Det ja. säger de Som att fuck. <laughs> som så dumt. <laughs> Men, men men där kommer vi till en sak alltså eller en sak blir riktigt så där så att smatt slät mig och, och i håret äh, över. <laughs> ja. No minst då inte på huvudet. Nej. <laughs> Sitter du där med är full av rumpor och bara hötter med även att det är duken. Ja, ses. <laughs> eh, varför saknar sen... den den analrensning? Ja, i alla så var det scenen då Peter Parker gav det här äh, glasögonen innehållandes då äh, vad skulle säga, kontrollrättigheterna till det här Edith äh, mm. programmet så när han, när han gav det till då, äh, Quentin Beck alltså mm. Mysterio äh, och vandrar iväg mm. så ser man då att äh, det här äh, illusionen Mm. dena situationen börjar liksom luckras upp då eller försvinner mm. uh, och, och sen och så tänker jag liksom att okej, okay, att så där bara liksom, så var det var helt uh, fint liksom skapad den där scenen där kameran så sveper runt där och man ser då hur allting ändras. Mm -hmm. och men sen tänkte jag liksom att sen plötsligt så brister, brister han ut i, i ett, ett riktigt liksom maniskt grin green och sen är det direkt öppnade, så öppnar det sig champagneflaskor och, och liksom firar och, och avslöjar allting för varandra i, i den här gruppen av människor som plötsligt är där så helt randomly. Men det är ju en uh, exposition, så, sen. Alltså det, det är, Men jag, jag börjar fundera. Liksom, varför? Alltså, ja, det, det är ju. Det är ju fel att säga att liksom, varför inte ha lite realism här. Men mm. att, att ha det så där som liksom att där liksom Peter Parker vandrar iväg eller att du har protagonister som går iväg och när den har hunnit bakom liksom hörnet för två sekunder mm. yeah. så är alla bara så där liksom att, aha, my evil plan worked ah, ja. det, det, det, är som, det är som så det är som så dumt, det är så infantilt att jag tycker mm. att det var, den där scenen för mig gick helt under den här liksom, vad jag tänker att den här filmen liksom, vad, jag, vad jag hoppas att den ska vara värd för, för liksom det, det, jag tycker att det var helt trevligt att vi knut ihop vissa av de här karaktärerna till tidigare filmer, sure. I tidigare detaljer. Men, men, det, men det föll så platt på grund av placeringen av den här grejen, att naturligtvis har han ett större team. Naturligtvis har han ett, eh, liksom ett, en, en hel mängd personer som liksom hjälper honom att uppehålla den här illusionen, det här jättestora skådespelet. Sure. Men men, men, det, men som sagt hur den var placerad, den där scenen, så det känns som att så den, den tog bort allt det, det, vad ska jag säga, det, det dramatiska i det där att hej, att här är avslöjande nu, att han är då ond, även om, det var ju inte som att det kom som en överraskning, men det kändes att hej, ni hade en chans här att göra det här till någonting dramatiskt. Jo, men... Å sidan, liksom, du vad jag sa om exposition för bara några minuter sen? Äh, Nej, min early onset Alzheimer är ganska närvarande. Mm. You're far away from home. Mm. Äh, <laughs> Henna satte sig ja. Nikolaj sig ner och bara började cykla. Sen hittade de honom utan rumpa 300 mil bort. Att, Görandes en veckolig podcast. Alltså... Äh, det som den här scenen säger om man vill spinna vidare på det här är liksom att som sagt ja. inte bara liksom och så sa att han visst att utan att liksom egentligen lära samtala utan att som med, an, med an, sina andra talanger försöka få Peter Parker till det här så skulle Peter Parker i något skedde ge honom de här glasögonen men det faktum att alla andra i teamet var här och inte var de aldrig någonstans, de satt ju på någon sån här safe house och, och styrde alla de här de här Rönar, flygande ja. dronerna. Och liksom så här annars. Ja. Så alla var där. Så det börjar ju att inte bara visste han att han skulle göra det. Utan han visste att han skulle göra det exakt i den här scenen. Ja. Så skulle det hända. Ja. Så att det är ju som. Yay. Plus att det, det andra gör också exakt som du säger. Och det här är ganska så här Marvel nonsense. Men många andra gör det. Till exempel Game of Thrones gjorde ju för Mösten. Nu när sin åttonde saga. Det är just den här att du gör den här build där man hinner komma så långt och tänka, okej, okay, det här ska kunna lära dig. och sen så kommer de att och liksom förstörda direkt genom att antingen direkt lösa konflikten, yeah. eller liksom att göra någon sån här endlös, jag kallar det för Marvel-tirad är det liksom står liksom den lilla generalen som liksom att nu när jag äntligen har fått nära giftet som ska döda alla genom att förogifta allt bacon i världen och allt bacon som ni vet som kungarna har som favoritmat som de ska sätta i sina munnar det har vi nu gjort mitt onda team och nu så ska vi samtligen när alla kungligheter ligger och är till genom att de kvävs på sin bacon så ska vi äntligen köla all glass i världen så man är som att oh fuck för det är ju som just det här, att de, de spelar inte på några spektrum alls i Marvel, utan det är som yeah. att god, god, god, god, ond, ond, ond, god, god, god, ond, ond, ond, ond, ond, kanske god, kanske ond, men den är faktiskt ond. att det är som yeah. du har som inte så lång tid att tänka, utan när de gör avslöjan att kanske den här karaktären inte är helt god, så mm. drar du helt ner när nej, nej, det visar sig att, ond, pedofil direkt. Att ja. det, som, det finns som ingen så här förlösande. Uh, ja. alls, utan, och det, det är som inte heller. Att man, jag menar, han är ju inte den enda karaktären heller som har haft som ett alternativt agenda som man skulle kunna tänka som kanske extremt, men ändå ja. kanske i sin grund i en humanistisk eller åtminstone utilitaristisk basis. Säg till exempel Thanos. Och Thanos var ju en uh, karaktär som många gillar just därför att han var inte liksom bara så för att haha jag ska krascha hela fucking Playstation network för jag är en fitta och ingen ska få spela utan uh, han var ju som du vet han hade ändå en plan som make a sense och att man kan göra vilka Hitler-paralleller man vill. Uh, och den här killen så hade ju någon sorts ethos där. Uh, där det var som yeah. att ja no, men behöver liksom någon att tro på för att, för att för att men det var som så löst definierad och den det var som det var kanske lite för mycket rikt kanske lite för mycket champagne i skålan där liksom bra över där kroppar. Ja. Ja, och, det liksom jo, och allt sen det där avslöjande kall... av allting. Plus det fanns så mycket där och som det var som så kallblodigt och att liksom, varför skunde en massa folk döda? Åh, oh, för vi får högre ratings. Men, liksom det, det fanns som ingenting som så här mänskligt, eller ska vi säga det fanns ingenting som så att man riktigt skulle kunna synka med där. Utan det var bara... Jaha, men du måste väl ha på käften nu nu? Jag antar att det är Spider-Man som måste ge dig på käften. För där heter ju yeah. Spider-Man någonting, någonting, någonting. Yeah. Så redan från den stunden så man ju som att... Men jag hoppas Spider-Man får tillbaka sina glasögon. I guess. Yeah. De mm, precis som han inte fick det eller någonting. God. Oh gosh. Yeah. Jake Gyllen? Oj, ja. nej. Mm. Men, men det var alltså just den där, jag, jag skulle som mycket hellre ha sitta att vi kanske skulle ha haft den där scenen där i baren. Äh, man skulle ha sitta att där illusionerna börjar försvinna. Mm -hmm. Och så skulle man ha sitta att det då, så att säga, att det då bakom honom, när han sitter här vid bardisken, äh, så, så skulle det plötsligt så stiga upp då. Du skulle se som liksom i skuggorna så skulle det stiga upp en rad med, med personer som då faktiskt hade varit där. Sure. Och så skulle de kunna, kunna klippa av det där fast med att han lite sådär liksom små er. Det skulle vara bra. I scen, ja, ja. Och sen i följande scen och uh, sen i följande scen inne i den där stället var det nu än är och uh, gör en testrun av följande liksom, stora uh, skådespel. Uh, mm. Så att han där i samband med det att de håller på fine finetunar så kan han göra den här liksom, expositionen. Ja. Uh, men att det är väl det där men det här att, är ju en att väldigt Marvel vill riskera detalj, Men riskera att, men, att det, men det där liksom. Att, ja. Alltså, Marvel vill inte riskera att en, ens person, en person i som sitter som där. Alltså, är han ond eller god? Jag förstår. Ja. Och så, man, ja. och ni behöver det liksom vara som så här djupa karaktär hela tiden som är väldigt så här dualistiska och, och att allt är ja. som jagad eller liksom hemsökt av liksom så här hemska val. Utan, men, man, man, men ni behöver inte göra det så goddamn uppenbart. Ja. Alltså, come on, liksom. Behöver du liksom komma direkt? Hon tar av liksom Just Relax, my man. Liksom, it's, ja. it's cool. som mm. some dignity. Ja. Och, och, och, och det är det att jag tycker att det, det skulle... Alltså jag vet att det skulle gå emot stämningen. Liksom, mm. I det här liksom, spider man filmen ja. men, men jag tänker bara att de skulle kunna med en karaktär som mysteriös Så skulle de kunna spela det här mer som en mysteriefilm. Du menar att karaktären mysterio är inte mysterisk nog? Ja, ja precis. Ja, för det är ju lite ironiskt. Ja. <laughs> för, för det är för det som jag, jag tänkte att jag, jag vill kanske göra en liten push här för, för en, um, en, en comicbook uh, som uh, behandlar karaktären Daredevil. Uh, den heter då Guardian Devil. Uh. Och den, den, den var helt riktigt bra uppbyggd och där den innehåller också att säga mycket av det här liksom, mysteriet att vad är det som håller på att och, och, och jag tycker att den, där fångar det också den här karaktären Mysterio på ett väldigt bra sätt ja mm. yeah. yeah, sure som, som en puff uh, till, till möjliga uh, intresserade personer där ute jag är nog en halv som lyssnar. Ja, om nu är ens uh, Men ja. nej, bara själv så är Daredevil som karaktär som protagonisten. Lite sådär. Alltså. Uh, yeah, whatever. Ja. Jag, jag kanske inte har sett honom så mycket bra men det är ju mitt fel. Uh, ja. Eller är det dem? Nä. Men någon andra vet. sidan. Kanske 50-50. Men alltså eftersom Eftersom du har tagit karaktären Mysterio och liksom jag yeah. är ju kanske lite med att för att helt magi make för mig i i det här marvel universum en liksom så här techno nonsens för att yeah. jag menar jag säger inte att du behöver liksom och allting men det är som bara att alltså när du har en massa sådana här drönare som flyger runt och liksom projicera bilder och samtidigt liksom har du dem och de spränga saker som verkar bli sönderslagna. Uh, alltså det funkar inte så. Och jag vet nog att alla nördar liksom ställer sig med Samia, så kan man. So Men alltså, nej, nah, fuck off liksom. Det märker ingen no sens. Det märker ingen no sens vid Liksom, det skulle inte bli ja. liksom, sån där skada. Det finns ingen chans att liksom, den skulle kunna, de skulle kunna projicera på det där sättet. Det är bara dumt. Och sen om man lägger till den nu då. Att liksom uh, fucking Nick Fury nu, då, Som fan Mysterio och Shelby-filmen sa. Jag liksom, typ den mest liksom, misstänksamma person som existerar. Att som, ja. Varenda som alltså vandrade in liksom den där killen som, ja hej jag kommer från en alternativ jorden och ja nu är det så här, det kommer en massa element där och så bla, bla, bla. och alla som att, ja, sounds, sounds plausible. och så hände det shit och sen alla som att, ja men seems legit att, vem är den här om inte han är nu då från ett alternativt universum utan han är från vårt universum vilka jag antar var idén. Hur kan ja. inte nu då de, hur kan inte fucking S.H.I.E.L.D. ha någon info om, om honom då? Ja, ja, precis. För de här var ju alla kända personer, de var ju inkopplade i fall nära relaterade till Avengers. För liksom, jag vet att det är just, igen det är ju den här suspense of disbelief som tar stryk hela tiden. Man måste ja. det vara marvel filmer och det kommer liksom en fucking ninja elefant som heter liksom Max Payne. Så då var bara, ja men sure of course, att varför inte? Och sen när han liksom rappar en kredit så ska man bara sitta och klappa händerna för tjus. Men jag är ju fortfarande eller jag har ju fortfarande några få ättriga hjärnceller kvar som liksom sätter sig att fingrar i luften och säger men varför? Hur? Att mm. Att inte behöver jag liksom hälla någon sån här prequel. Liksom, I men alltså hur fucking kom Quentin Beck nästa sig in hos Nick Fury? Att liksom träffades de fan på Battlenet en kväll. Och bara som liksom, hej <laughs> har du märkt att det är så här konstiga seismiska krafter som händes. att ja oh, det har jag faktiskt. Att, yeah. in, inte det på det sättet men, men det känns ändå som att really. Really you guys. Det är som så många saker man måste bara ta som så här hopp i blind och Att det är som ah, no. Nick Fury är väl trött och inte kan han ju, kan han ju alltid ha fingret på allt. och no, Ja, no, men oh, den här Quentin Beck så han är väl nog bra att förklara och kan göra illusioner och stavs så så här. Och, yeah. Ja, no, mm. men alla länder i Europa så ligger ju på gång av som från varandra så att inte behöver man ju och bara yeah. listan bara bli längre och längre. Och sen Precis. är det sånt här du står, för, för, är det sånt här du står för att fokusera på när du säger en Spider-Man-film. Ja, men vad vitt ska jag fucking fokusera på då? Den djupa storyn, den otroliga karaktärsutvecklingen. Liksom de här, de här fucking Satan CGI-action-serna alltså, som att, ärligt talat, det fanns där något skäde där mot slutet. Uh, de här särna som blev duktiga att han äntligen kom på, på den där lilla gångvägen tillsammans med och där. I Nordsch är det som yeah. jag sov typ en trä fyra minuter. Därför att okay. det blev bara liksom... Däremot slutet så blev det plötsligt bara en massa liksom CGI-shit som bara kändes liksom som padding. och Alltså, alltså jag kunde med bästa vilja hålla ögonen och öppna. Oh, oh, oh. Och sen nästa gång jag tittade upp så stod Spider-Man där och Mysterio. Och sen började de den där sista. Liksom. Okej. Okay. Mindfuck-kokusbok. var som att, oh gosh. Yeah. Vad, vad missar jag? Oj nej, jag hoppar runt lite. Fuck. Och att den här filmen är liksom. inte kan väl säga att dåliga dålig film. Men den är en otroligt meh film. Att som. Det ska kunna vara en rolig film. Men den är som allt för så här bufflig för att vara rolig det ska kunna I, jag, nej jag tror faktiskt aldrig det här ska kunna vara en bra actionfilm därför att den här Quentin Beckham som så luddig porträttering av Mysterio att det blir som aldrig ett riktigt hot för vi vet sekunden han är ond och sen är det som att jag försöker de här kamerarobotarna och gör en stor vindsak ja. och sen så oh, oh, som att oh well som. Väck mig innan en credits så jag får. Så är det som faktiskt betyder någonting. Uh, Precis. Uh, och inte, inte bryr mig i John Favreau. Inte bryr mig i Samuel som, L. Jackson. Som, uh, liksom Vad ska jag säga? Jag blir lite glad att se Martin Starr. För han är som en kul person överlag. Vem ska jag bry mig i? Liksom sen Dai jag har av någon anledning fått jättemycket så positiv feedback. Oh, ja. som... Men såklart alltså... så är hon bra För hon var ju i The Greatest Showman Som är ett av våra bäst Eller mest pålyssnade avsnitt I den här Podcasten Bajs <laughs> att, Ja men Jag måste säga som jag känner Ja men in, Nej men alltså, jag sitter och försöker fundera Att ah, no, men, ja. Mary Jane då. Men... Eller förlåt Michelle Parker, är det väl? Inte att hon Parker är det här, säger det inte. Va? Inte att hon är uh, ja, MJ ja, alltså, Parker, det är ju först när de är gifta. Ja, no, men whatever. Men MJ Mary Jane, alltså tydligen sätter hon i ja. Michelle. Men, liksom, ja. men MJ, så då säger uh, Mary Jane. Ja vad är den analogi ja. för, för du vet lite röka, rökaktigt gå. Mm. Det är ju det, det, är det som man antyder. Ja ja. ja. Alltså, jag tycker, jag tycker personligen så så ja. skådespelarmässigt så tycker jag alltså att äh, Tom Holland är liksom, funkar funkar helt okej okay, som... Liksom som Spider-Man. Men alltså, är jag började funder, att... fundera så att vem är för mig liksom den där, den där liksom av, av de här live-action-filmerna? Mm. Vem, vem av de av de, de skådespelarna är då den som, de som jag skulle se som den äkta Spider-Man? Mm -hmm. alltså någonting i mig säger att det är som liksom Tobey Maguire, för att det var liksom de Filmerna tyckte jag att det var, var bra då de kom ut äh, ettan och tvåan, trean, inte så mycket. Men, men, men liksom, jag, skulle, jag skulle placera Tom Holland ganska så där, jämt med Tobey Maguire nog. Um, I am overcome with care. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte säga som alls. Uh, okay. alltså, yeah, men just... I, <laughs> jag tror att du är en entusiast ja entusiastisk för Toby Maguires framträdare som Spiderman uh, jag tror inte liksom min care sträcker sig så långt bak och jag tror jag försöker förtränga alla Spiderman filmer efter möjligen den första eller andra där att det, är right. just det, det är just det där Tom Holland att inte han alls alltså, han är inte en dålig skådespelare jag kan inte säga att hans ja. tolkning av Spider-Man är dålig. Men jag tycker den här Peter Parker-karaktären ja. som de använder nu. Inte bara den här filmen utan alla filmerna. Är liksom så... Han är så one-trick pony. För han har liksom bara ett mode. Och det är liksom att vara så här neurotisk. Men jag är en liten liten fitta som inte kan eller vill eller orkar. Äh. Att liksom, han är som, så mega nervös hela tiden så här. Jag vet inte. Någon sån där korsning mellan någon sån där gör allt rätt karaktär och sen någon sån där förvirrad om Man känner som att i något tjäder så måste även du mogna. Ja. När han spider Spiderman så är han ju bara liksom en, en cgi hoppapa Och att inte förstå jag heller till exempel varför Nick Fury liksom så som så ättrigt måste liksom ha just honom dit för att inte jag egentligen vad han gör han ger Mysterio på cheften sen i slutet av filmen ja. det känns som att, men Vito, ja. inte alla Agents of S.H.I.E.L.D. bara kunna liksom get their shit together och göra någonting ja. men, men det, här, det här var ju en sak som sen framgick helt i i, i slutet av, av filmen eller i en av de här end credits uh, att, att det här var ju inte Nick Fury eller Maria Hill Nej, men i alla som, fall i, jo, Som man hade men, att göra med där Jo, men att Men, då, men alltså inte, inte, inte, inte säger jag att det här som att det skulle liksom visa, göra att, ja ah, no, men då förstår man att de alla var så inkompetenta Nej, men alltså det känns ju som att varför, okej, bara är det var Nick Fury eller inte, varför jagar ni efter Liksom ja, varför, varför är ni efter Peter Parker? Jo, ja, för, för de, de måste ju ha varit för att det var liksom att de visste att det var han som skulle få de där glasögonen och de måste liksom mysterium på något sätt. Eller det liksom är det här Quentin Beck på något sätt för att försöka leda det här. Men varför det går faktiskt till Peter Parker av alla, så är ju det där stora mysteriet. Ja, Mysterie okay. <gör> Mysteriet i filmen. Fajs. alltså, om vi öppnar det här nu då. Att ja. liksom... liksom Finger citat nu då, liksom Nick Fury Slutfingercitat Så, vi, så visste inte att Av någon anledning att Quentin Beck Nu då, då liksom, Inte vad han utgav sig för att vara Quentin Beck nu då Så skapar en massa liksom fucking explosioner Naturligtvis nu då Så är få Nick Fury då Liksom att man var man. Spiderman uh, Att liksom yeah. Inte var det ju de som gav honom glasögonen Det var ju Happy som gav honom det, det, det var så, och den enda som det verkar visste om det här, som det sades så var ju en av de här personerna i Mysterious ja. gäng, ja. som hade på något sätt räknat ut att det här skulle ges över åt Peter Parker, vilket var ja. och, och sen sa vi ju liksom hela Mysterious här long game då så att ja. han gör allt det här för att han antar att Nick Fury ska kontaktas Spider-Man, men det är ju liksom så här en sån här fråga, okej, okay, men som, som mysterium då börjar fucka runt och skapa de här grejerna där, och det här hände långt innan de kontaktade Spider-Man, i alla fall en del, ja. men mm. hur skulle det vara om de ska få tag i Thor då? Eller liksom ja, eller, det, eller, eller för den delen vad heter han, Doctor Strange Fast För jag tror att de, här, för att de, här, de här båda skulle ha sitt rakt igenom de här det. Så, illusionerna Ja, så då skulle liksom någon bara komma och krossa huvudet på liksom Quentin Beck och Så, så var det med det. från fick du den här tecken. Ja. Och Precis. Så att Jag menar man måste som Jag vet inte alltså Jag tror för att riktigt kunna njuta av en sån här film så måste jag ändå kännas som att det här hotet är legitimt såhär för ja. jag förstår inte alls för att kunna det inte vara liksom stora elementgubbar som hackas sönder och allting för jag menar, de finns ju till och med i serietidningar och de här jävla elementgubbarna ja. jo och, och jag tänkte att när du de gjorde den här kopplingen till, till, till uh, uh, Hydro Man ja Uh, en sån throwaway-line där. Uh, så so, so, tänkte jag också fundera på att varför kunde det inte då vara så att det skulle finnas Hydroman, Sandman och att det skulle finnas några andra som mm. du faktiskt skulle behöva ta ner. Ja, men för för det är just det där liksom, ja, men, det var liksom kameror som flög runt på drönare och, och, och, och, och det blev riktigt gända ja, skobidå att, liksom, att nej det fanns ja. det någon vampyr det var, liksom, det var ja. bara liksom lite plast och sen var det det här ljudet som ja. när de här två burkarna tillsammans jag gärna sett Bullshit, det är sku... bullshit. Ja. Bullshit! Ja, men, men det är just det att varför, varför måste de gå hela den där vägen? Istället skulle jag kunna ha sagt att jo, han är där och framställer sig själv som en hjälte. Mm. Uh, och hans krafter är skapade mm. av sådana här väldigt avancerade drönare, som då har allt från direkt liksom bomber till maskingevär till något sådant här, liksom chockvågsvapen. Som sen då bara liksom, att får, man får det att se ut som att han då har några magiska krafter. Mm. Och liksom ja, håll det, håll det till det. Han, för då skulle han, ha varit, han skulle inte ha varit den som direkt styr alla dina hoterna, men han skulle kanske försöka styra de här uh, hydroman och sandman till exempel, i en sån bana att de faktiskt skulle uh, liksom anfalla sådana mål som han vill. Men, men när, när du har en sån här situation. Så tycker ja. jag liksom det här ultimata lippmus så är ju att men, kan du komma på någonting bättre själv då? Okej, okay, så jag ska ja. ge dig då två sekunder. Okej, okay. hur skulle det vara om Mysterio skulle som sin karaktärs uh, ark-trogen då hypnotisera folk? Typ hypnotisera liksom J. Jonah Jameson till exempel. för Den där ja. kåta fankopplingen som ni alla tycker om. Ja. Och bara liksom börja läcka massa shit om Spider-Man. Att alltså ja. Spider-Man är en villain. Och sen så liksom så kommer det plötsligt så här börjar det komma på TV när Spider-Man rånar en bank och Mysterio kommer dit och jagar iväg honom. Och Spider-Man liksom, what the fuck, inte rånar någon bank? Ja. What the fuck, inte fått stryk Mysterio? Och sen försöker Spider-Man att han är att... Att det inte är så här och folk bara, buh bort med dig Spiderman, fy. Och sen när Spiderman liksom, att I, mean, I don't need this shit. Och som nu ska hela klassen få på Europas semester, så far jag dit. Och så får han på Europas semester. Den här fittan fortsätter, fortsätter att smutskasta hans rykte, liksom i New York och USA. Och sen far han på resan och tänker som att okej, okay, men nu får jag så långt bort från Spiderman som det kan. Ja, oh, Tony Stark, och kunde yeah. det gå så här? Och sen när han är i Europa. Uh, och sen så händer det shit. Rånare och mördare och stuff. Och i något skedde så kan han bara inte titta på utan han kläpper sig sin jävla Spider-Man kostym. och någonting annat hoppar runt. Och sen så får någon då, fotografier av The Night Monkey då, eller någonting. Och världen yeah. liksom... Här är någon Spider-man-klon och gör gott i Europa. Liksom det här är den ja. Spider-man vi behöver. Och Mysterio tittar i USA liksom att fuck, varför för ungen där? Liksom, det där måste ju vara riktiga Spider-man. Inte kan jag låta hans rykte växa där så att han kommer komma tillbaka för en chans att tala. Jag måste fara dit och förstöra det också. Så far han dit och illusioner och slåss. Och sen så ger han stryk åt Mysterio och sen magiskt. Som det alltid händer så uppenbarar det sig bara en massa människor där som applåderar. Och så visar han vad Mysterio har gjort där med hans tech. Och han är rentvård och Mysterio hamnar i fängelse och han blir gangraped. Men vissa är fortfarande inte övertygade, som till exempel J. Jonah Jameson. Och måste Spider-Man komma hem och visar att han är fortsättningsvis en good guy, friendly neighborhood Spider-Man. Okej. Okay. Mm, Okej, okay. var, är alla, robotar? Är var är alla robotar, var alla robotar? Smak. är för Nej, en kan skriva filen det... uppenbart. <laughs> det är för enkelt, Ja. för det passar ihop. Mm. Oh, ja. ja. Nej men ja. det är liksom som de har i nämna i Shyamalan för att skriva varenda såhär, hur skulle det vara om Nick, Fury and Alien, ja. Och hur skulle det ja. vara om robotar som men... har illusionerna till de jättestora elementen som jag tar in. Och hur skulle det vara om oh, man skulle ha fuck? Bara, liksom, bara berätta en liksom simpel historia. Jag behöver det alltid vara som så fucking over the top. Vi kan ju försöka vara ja. fyverkare efter varenda jävla mening folk säger. Det är som onödigt. Ja. Liksom John Furrow och Marissa Tomei som pussas och väntar smart. Oh gosh. Funny. Funny, funny. Ja, Cool on there. Am I right you guys? Gud vad so, yeah. Ja. ja. Well, sådan, sådan var den filmen. Men kändes det här som att det var avslutningen på då fas 3? Av de kändes det här som att det var det här var den egentliga avslutningen. No. Och, och samtidigt liksom en, en, en intro till det som blir fas nummer fyra. Uh, det känns nog mer som att intro någonting annat. Men... Jo, för alltså som avslutning så måste jag säga att jag var... Jag, det kändes att... Uh, det är ju tufft att följa efter Endgame. Sure. Men för den var ju så bra... Ja, precis. Mm. Nå, nu tror jag att jag gillar den kanske mer än den här. Men det var ju bara för att det var ett massivt omrum, med liksom på där du ville ha closure i form av en stor och liksom infinity stone fylld Thanos-näve. Och du fick ju det. Ja, det Så. Ja, men, vad det? ja Ja, men det är ju som att liksom du kan inte sluta på en cliffhanger. Och cliffhanger yeah. kommer och den. Den make inte så mycket sens. Men. Uh, yeah. hey, whatever you guys. Att liksom. Ni kids gillar det säkert helt. Okej okay, jag, jag är så gammal och trött så jag förstår det. Så, och så är det. Mm. Det är det tagliga. Uh, men, men till exempel. Du har ju saker som till exempel. The Blip. Att yeah. uh, det var ju nu tycker jag hanterar lite valhändt men där har du ett intressant koncept kanske mm. jag undrar om det kommer att komma upp i några kommande filmer hm mm. mm. vem vet ja jag vet men ja men ni vet jag inte in, in, tror jag ju som på sätt och vis att det här är ju en ganska sådär filler film känns det som att jag vet inte ens ja. vad som blir nästa stora, men att så länge de inte så väcker oh, Tony Stark från honom död eller någonting annat så är det väl, ja, ja, men fine, whatever. Men att nu började det bli lite sådär, att är det någon vits så går så marvel filmer längre. Det är som så här, bra bakgrund till att äta popcorn till, men god damn. No. I visfrån. I vis måned känns det. Ju, ja, no, I vis mångsa känns det nog att man går ju dit. För att man redan har sett Det här mm. blir jag ju jag sån där, och... bara Bara liksom att jag är så investerad i det här. Jag har redan satt ner så mycket pengar på det här. Så att jag kan ju inte bara mig lämna bort det nu. Ja, men det är just det, som liksom, hur investerade du för att det här är ju så att säga, ett pågående narrativen ungefär lika mycket som. Att du ser samma katt gå förbi ditt fönster varenda kväll. Att, jo, den kanske gör någonting annorlunda. Men att, inte precis som du sätter klockan efter det och snack. Snack. Ja. Att, mm. men, det känns som att har man inte som någonting bättre att göra. För att ja, jag medger att Infinity War så gick ett steg från det. Och liksom den första... Så här Deadpool-filmen så gjorde väl någonting lite annorlunda även om det var bara att den gjorde en väldigt kort men intensiv så här, nu svär vi. Så såhär i ja. Marvel-filmerna. Så Turligt mm. nog kanske slutar där det börjar. Um, det blev inte så mycket bättre film. Uh, men resten är ju som sådär att jag har nu är den här filmen och nu har vi den här villan, och Den här är en self-contained historia och vissa jublar för det. Men vad kör du? Då behöver man inte se mera filmer. Varför malar ni ut det då som en så här stort liksom, uh, som så här cinematic universe som dessutom ska tydligen bara flärta lite med multiverse? För det, det ger ju ja. som en antydning att du borde se de här filmerna för det finns faktiskt en pågående tråd här som är viktig på något vis. Att, liksom, inte, kan, inte kan fucking Chris McKenna skriva någonting. Och liksom alla de andra och så det enda de gör är att de skäl ju satan från liksom de här största mer inflytelserika serietidningsarken. Och liksom bara typ så här mm. ihop någon historia. Och sen var det som hey, uh, hur var det med den där uh, den där ena eller den där fucking boxen. Och som, oh God damn it, vi glömde. Uh, no. Så här var det. Thanos uh, kastade bort den. Uh, okej. Okay. Det, det, det, liksom, det är inte en sån här. Det är inte en sån här story som belönar dig. För att du är som insatt eller minst saker. Utan en sån här grej som att. Hej, nu är den nya Marvel-filmen ute. Vill du sitta med munnen öppen med popcorn i som två timmar. Och bara låta om svaret är ja så att wow, liksom, kommer in ändå att ha trevlig, några trevliga år framöver. <laughs> det är synd att Tony Stark är död. Oj, jag inte bringa tillbaka Tony Stark. Svaret på det var väl ungefär som att ingenting är omöjligt. Oh god damn. <laughs> Nästa följde bara direkt. Att, kan ni då ta tillbaka Wolverine? Ja. <laughs> <laughs> Let them die. Det är det bästa som fanns. Mm. Det var som när nästa Ant-Man. Mm. Ja, nu borde det kanske komma en tredje där. faktiskt. Jo. jo nej, men jag kommer säkert att gå se på nästa Marvel-film. Och nästa Spider-Man-film. Om det är jättekalta mm. och jag måste värma mig. Har jag är långt hemifrån. Det var min bra. Jo. Känns det som att vi missar en gyllene chans i den här filmen att börja den med orden. Is this the real life? Ja. Is this just fantasy? Kanske nästa så här självbiografiska film om Queen kan basera sig i MCU. -n. Kanske Spider-Man, eh? The Long Lost Son of Freddie Mercury. Ja. Sjuta rundt på sina nät i New Yorker. Fat bottom girls. Det kan hända. Ja, true story. Spider-man fisting. Fist full of white. Shooting white with the fist. Spider-man masturbation joke. Endgame. Kanske Tony Stark har byggt någon apparatet om som kan hjälpa honom med det. Oh god. I'm sorry, I, I'm all out of masturbation jokes. <laughs> ja, så där är det väl när, när ens äh, reserver har tagit slut. En ny sån här film med Mysterio och han uppväxer liksom en Mysterio-film och han fantiserar upp ett universum där liksom Spider-Man och Nick Fury är på och White Fist Man och Nick Furry. De löser brott med sina penisar. Men, men Gud, varför, varför alltså, kom igen den där, den där filmen heter ut heter Sticky Fury? <laughs> The Eight-Legged Menis. Ska vi så att säga quit while we're ahead? Ja, let's. Nick Fury har en ögonbindel, bara så han slipper säga vad Spider-Man gör med sin handled när han ska skjuta vit överallt. Och det går några filmer till så päter han säkert Kjellman ut det andra öga. Slipper av ett äckel. <laughs> Nej, men det, det, det sista han frågar för det han gör det är att varför har, du så, varför har du så håriga handflator? Ja, se vad som händer med mig i innan du blir helt blind. Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler-varning nu <laughs> no, är det slut.